ואל על יקראוהו, יחד לא ירומם. איך אתנך, אפרים, אמדגנך, ישראל, איך אתנך כאדמה, אשמח כצבועים? נהפך עלי לבי, יחד נכמרו ניחומיי, לא אעשה חרון אפי,